טוב, שלום לכולם, ערב טוב, מה שלומכם? אז באמת ברוכים הבאים לכל מי שכבר איתנו. אני מניח שבדקות הקרובות ייכנסו עוד, עוד כמה משתתפים, אבל אנחנו בעזרת השם נתחיל, מי שיפסס את ההתחלה יוכל לשמוע ולהבין את זה השם בלי נדר בהקלטה, אנחנו נשלח הקלטה. Um, יופי, זה באמת שוב פעם, טוב איתי, והיום אנחנו רוצים לדבר על um, נושא שאני um, רואה ככה שמדי פעם שואלים אותי עליו. Uh, כולנו יודעים, אני בדרך כלל כשאני מדריך, אז אחד הדברים שאני אומר זה שאי אפשר, אי אפשר לפסס את השידוך שלך. אתה לא יכול, ואתה גם לא יכול לטעות. כן, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על השלבים של קבלת ההחלטה, ששם נכנסו המון המון ספקות, אם זה זה, אם זה לא זה, אני לא יודעת איך אני אדע, מאוד מאוד קשה ללכת, לעשות את הצד הזה, ללכת קדימה, והרבה פעמים אני מעודד, אחרי שכמובן עשינו את כל התהליך כמו שצריך, לא נרחיב כרגע מה המבנה של התהליך, אבל אם, אחרי שעשינו את כל המבנה ובנינו וניהלנו את התהליך בצורה נכונה, אני אומר, עכשיו אתה, אתה לא בטוח, לך על זה. למה? כי אתה לא יכול לתתפסס. כי אם זה לא זה, אם זה לא הנשמה שלך, זה לא יקרה, אז אין לך מה לטעות. ואם זה ייתפס, זה תקצה את עצמך תחת חופה וקידושין. זה אומר שנותנת את הזיווג. אבל לטעות, זאת אומרת, להתחתן עם מישהו שהוא לא הזיווג שלך, זה לא יכול להיות. אין מציאות כזאת. ועל זה קופצים. למה קופצים? גם מי קופץ, קופצים, קודם כל זה מי שלא מחובר בכלל לרעיון היהודי, שזה רעיון שאנחנו מכירים, ש-40 יום לפני יצירת הטבלת יוצאת בת פלוני ומכריזה, סליחה, יוצאת בת קול ומכריזה בין פלוני לפלונית, אז מי שלא מחובר לזה, הוא בכלל, זה נשמע לו מוזר. מה, מה זאת אומרת? הוא, הוא רואה את המציאות, כאילו יש המון, המון יש מרחב שוויות מאוד מאוד גדול, ואני יכול להתחבר איתה, ואני יכול להתחבר איתו, ו... ואיתה, ואיתה, ואיתה, ואם מישהו יתחבר, אני אנסה לחבר, וזה לא יתחבר, אפשר גם לפרק את זה, ולהתחבר עם מישהו אחר, ובכלל כל הסיפור הזה של נשמות ושל נשמה אחת, זה בכלל, כן, הוא, הוא, לא, הוא לא מכיר את זה. אבל גם אלה שכן מכירים את הרעיון הזה, הרבה פעמים קופצים. ואומרים, רגע, אנחנו מכירים מה שכתוב בגמרא, בכל מיני מקומות, שישנה מציאות כזאת, ישנה מציאות כזאת, שכדאי מתפלל, יכול להתפלל, ולהקדים את, ה... את, מישהו ש... את זה שהזיווג הוא שלו. יתפלל ברחמים, תכף נראה את זה בפנים, הוא יתפלל והוא יתפוס למישהו את הזיווג שלו. אז יכול להיות מציאות כזאת, שאולי תפסו לי כבר את הזיווג, אולי מישהו יתפלל ברחמים, ותופס לי את הזיווג, וזהו, אני... הזיווג שלי כבר איננו, מישהו תופס אותו. אני אחכה עד שהם יתגרשו. לא יודע. אז הרעיון הזה, וזה רעיון שבאמת מובא בכתובים, אז... את הרעיון הזה, אנחנו רוצים לנסות לעשות בו סדר. לעשות בו סדר. ואז בואו, מה, מה יהיה לנו הערב? בואו אני אעשה לכם סדר קודם כל, מה אנחנו הולכים, לדבר היום. אז החלק הראשון יהיה באמת חלק יותר למדני, אנחנו נקרא מהזוהר הקדוש. משהו מאוד מאוד מעניין, שיעשה לנו באמת סדר בכל הסוגיה שדיברתי עליה כרגע. ואחר כך ננסה להוריד את זה לרמה יותר נפשית. האם בכל זאת, האם יש מצב אולי שבכל זאת אנחנו יכולים לפספס את הזיווג אחרי? כל זה שזו נשמה אחת וכולו וכולו, מה מקום הפיספוס? כי באמת אדם, בהחלט אנחנו רואים במציאות שיש אנשים שלא מתחתנים. או יש אנשים שמתחתנים ואחר כך מתגרשים. זאת אומרת שזה לא הולך, זה לא מצליח. אז מה, מה זאת אומרת, איך זה יכול... לכאורה זה אמור להצליח לכולם. אם זה זיווג קבוע, אז כולם היו מתחתנים, לפחות יש מציאות כזאת שאפשר לפסס, ואנחנו נראה מהי אותה אפשרות ואיך נמנעים מהמקום הזה. זהו, אחר כך אנחנו בעזרת השם, אם נספיק, נקרא ממש בהשגחה פרטית, קיבלתי היום, היום מייל טרי טרי מבחורה שעברה אצלנו את, את אחד הקורסים. וברוך השם, סיפרה לנו סיפור מאוד, סיפרה לנו בשורות טובות, אנחנו נקרא על זה בהמשך, נדבר על זה בהמשך, ובסוף הערב אנחנו גם נלך, אנחנו בעזרת השם נציע לכם איזושהי הצעה מיוחדת רק, ל, רק לכם, רק לחברי התוכנית יד ביד עד לחופה. זהו, אז זה מה שיהיה הערב. אתם... בגלל שאנחנו בעצם קבוצה מצומצמת כרגע, לא פרסמתי, כמו שאמרתי, לא פרסמתי את השיעור הזה לקהל הרחב, אז מה שאני רוצה לנסות, נראה לי אם זה ילך, לתת לכם את האפשרות בכל רגע פשוט לקפוץ לשידור ולשאול אותי שאלות, לעצור אותי. מה שאתם צריכים לעשות כדי לקפוץ לשידור זה פשוט ללחוץ על כוכבית אחת. אתם כרגע בהשתקה, כוכבית אחת מבטלת את ההשתקה ואז ישמעו אתכם. מה שאני רק מבקש, אחרי ששאלתם או דיברתם או הגבתם או הערתם או לא משנה מה, אז ללחוץ עוד פעם על כוכבית אחת כדי שלא יהיו רעשים על הקו ונוכל להמשיך בשידור בצורה נעימה. זהו, אפשר גם בוואטסאפ. אם יש למישהו עכשיו שאלה, יכול זה הזמן לשאול, ואם לא, אנחנו נתחיל בהדרכה. יש מישהו על הקו? יש שיש מישהו על הקו? אוקיי, okay, אז אם אין שאלות, אנחנו מתחילים. מי שלחצה כוכבית אחת, אולי בטעות, אז אפשר לחוץ עוד פעם עם כוכבית אחת, וזה יחזור להשתקה. טוב, יודעים מה? נכון, אני אנסה לעשות איזה משהו. כולנו עם וואטסאפ, זה שיעור אינטראקטיבי, אז אני אנסה לשלוח לכם את הצילום. של המקום שממנו אני מקריא, ויהיה לכם ככה יותר נוח לעקוב. בואו נעשה את זה, נראה אם זה עובד, אם אני אעשה את זה, אם אני אצליח בקלות, אני אעשה את זה. אני מקווה שזה יהיה לפי הסדר. טוב, שלחתי לכם לוואטסאפ, האמת לכל, לכל מי, ש... גם למי שלא נמצא כרגע על הקו. או, אני חושב שזה ממש ממש כבד, התמונות האלה. טוב, אני מתחיל, בעזרת השם, או שזה ירד או שלא. אוקיי. בואו רואה. אני מקריא, תקשיבו. אנחנו קוראים מהזוהר, יכול להיות שזה יהיה קצת אה, לשון מיוחדת כזאת, אבל אה, לא נורא, אנחנו נפצח את זה. בואו בוא, רואה. בכל אלו דיוקנים של נשמות העולם, כולם זיווגים זיווגים לפניו. הנשמות שיורדות לעולם, הן כולן מחוברות לזיווגים זיווגים. לאחר מכן, זאת אומרת, הדיוקנים זה הג'יקונים כמו שהם למעלה, זאת אומרת הנשמה כמו שהיא למעלה היא מחוברת מזיווגים זווגים, זאת אומרת איש ואישה, נשמה, כן, זה עדיין לא גוף, כן, זה נשמה זכרית ונשמה נקבית שבעצם מחוברים בצורה שלמה. לאחר מכן, כאשר באים לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. אמר רבי יצחק אמר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים ואומר, אומר בת פלוני לפלוני. אמר רבי יוסי, מה הכוונה? והרי כתוב, אין כל חדש תחת השמש, אין חידוש, מה זאת אומרת מזווג זיווגים? כן, שואלים אותי כאן לגבי, ה... לגבי התמונות. זה כנראה לא יראה את זה ממש ממש כבד, תמונה גדולה יחסית, כנראה, או שזה ייקח על זה הרבה הרבה זמן, אז מאוד הגיוני שלא קיבלתם. ואולי בסוף, אם שואלים, יש, אפשר לשאול כל שאלה בנושא שיתוכים, אם יישאר לנו זמן, אני אתן בסוף בסוף מקום לשאלות כלליות, אוקיי? Okay? אמר רבי יהודה, תחת השמש כתוב, למעלה שונה הדבר. כלומר שיש דבר שיכול להתחדש. זאת אומרת, יש את הכרוז שהקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו כולנו מכירים, שהקדוש הוא אומר, בעצם בת קול, זה ההכרזה של הקדוש ברוך הוא, בת פלוני לפלוני, אז מה זה, מה זה החיבור הזה? כביכול זה, זה, זה חיבור חדש? לא, אמרנו זה חיבור שעוד מלכתחילה עמים מחוברים. אמר רבי יוסי, מה עניין הכרוז כאן? והרי אמר רבי חזקיה, אמר רבי חיה, חיה, באותה שעה ממש שיוצא בן אדם לעולם, בת זוגו מזדמנת לו. אמר רבי אבא, אשריהם הצדיקים שנשמותיהם מתעטרות לפני המלך הקדוש עד שלא יבואו לעולם, שכך שנינו. באותה שעה שמוציא הקדוש ברוך הוא נשמות לעולם, כל אלו הרוחות והנשמות כולן כלולות זכר ונקבה שמתחברות כאחד. זאת אומרת, למעלה בנשמה, למעלה בעולם הרוחני, לפני שהנשמות יורדות לעולם הזה, הן מחוברות, הן כלולות מזכר ונקבה שמתחברות כאחד. שם למה זה כבר מחובר. ונמסרות ביד ממונה, שליח, שהופקד על עיבוריהם של בני אדם, כן? יש שליח מסוים, כנראה זה סוג של זה מלאך, שהוא מופקד, כן? התפקיד שלו זה לדאוג שכל נשמה תגיע לגוף מסוים, לעבר אותו, שיהיה עיבור על עיבוריהם, זאת אומרת שהוא יהיה עובר, להכניס אותו לתוך גוף. ולילה שמו, ככה קוראים לו מלאך. ובשעה שיורדות ונמסרות בידיו, כשהנשמה, הקדוש ברוך הוא מחליט שזה הזמן שלה לרדת לעולם, הוא נותן את הנשמה לאותו מלאך, הן נבדלות. זאת אומרת, מה קורה לנשמה? הרי הנשמה מלכתחילה, שם בעולם העליון, מחוברים מזכר ונקבה. הנשמה מחוברת מזכר ונקבה. זאת אומרת, זו, זו, זו, זו נשמה שלמה, שיש לה שלמות. ולפני שהנשמה יורדת, היא בעצם מתפצלת לשני חלקים. נשמה זכרית ונשמה נקבית, כל אחת, כן, הם נפרדים. ולפעמים, ממשיך לזו לספר לנו, ולפעמים זה מקדים מזה, ומוריד אותם בבני אדם. זאת אומרת, הרבה פעמים יכול להיות, כמו שאנחנו רואים, כן, שלפעמים שה... אנחנו מתחתנים בגילאים שונים, יש מצב שאנחנו מתחתנים באותו גיל, זה אומר שירדנו פחות או יותר באותו הזמן לעולם. אבל יכול להיות שאחד מק מקדים לשני, אחד יורד לעולם, והחצי השני של נשמתו נשארת שם למעלה לאיזה כמה שנים, ורק אחר כך היא יורדת. אז אה, זו המציאות. וכאשר מגיע זמן הזיווג שלהם, זאת אומרת, מה קורה פה? זמן הזיווג, בכוונת זמן הזיווג מחדש, הרי הן כבר היו מחוברות למעלה. ועכשיו הם מסתובבים בעולם, אני יודע, 19 שנה, 20, 21, 22 שנה, יש כאלה שזה נמשך להם עוד יותר, ובעצם הם מסתובבים ומחפשים את מי, את מי אנחנו מחפשים? אנחנו בעצם מחפשים את מישהו כבר שלנו. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, לתפוס אותה ולקלוט אותה ולזכור אותה. שכשאנחנו הולכים לשידוכים, את מי אנחנו מחפשים? אנחנו לא מחפשים מישהו שאולי יתאים לי... או לא יתאים לי, שאולי הוא כזה או לא כזה. אנחנו לא מחפשים מישהו שזה, שזה, שלצליח, שירצה אותי או לא ירצה אותי, okay? כל המחשבות האלה. לא. אנחנו מחפשים את מישהו כבר שלנו. מישהו שהוא כבר שלנו. זה רק הוא יכול להיות הזיווג שלי. ואז מה קורה כשמגיע זמן הזיווג? הקדוש ברוך הוא שיודע באלו הרוחות והנשמות, הוא, הוא כבר יודע, כן? הוא יודע, אנחנו לא יודעים. כשאנחנו יודעים למטה אנחנו כבר לא מזהים, אנחנו לא, יודע. אין לנו את ה... כן? איבדנו את הרגישות הרוחנית הזאת לדעת שזאת שלי, או זה שלי, כן? זה זה. אנחנו, אנחנו לא יודעים, אבל הקדוש הוא יודע. הוא מחבר אותן כבתחילה ומכריז עליהן. זאת אומרת, יש הכרזה נוספת. ההכרזה הראשונה הייתה בשמיים, 40 יום לפני צילת הוולד, שזו בעצם ההכרזה שבאה ואומרת, כן, הנה, זו הנשמה שהיא מחוברת כבר. למעלה, אמרנו שהנשמה מחוברות. רק למטה, כשמגיע הזמן, זמן השידוך, יש עוד הכרזה. שאחר כך מכריז עליהם. וכאשר הן מתחברות, זאת אומרת, כאשר הן מתחברים ומזדווגים, זאת אומרת, רוצים שידוך, ואז הן איש ואישה, נעשים גוף אחד ונשמה אחת, ימין ושמאל כראוי. ומשום כך אין קול חדש תחת השמש. זאת אומרת שמה שהיה הוא שיהיה. כן, על זה הכוונה, אין חדש תחת השמש. מה שהיה למעלה, מעל השמש, כן, השמש מייצגת את העולם, אז מה שהיה מעל השמש, בעולם הרוחני, אז אותו דבר זה גם בעולם הזה. גם אין חדש, זה לא חידוש. זה שאנחנו מתחתנים ומזדווגים כאן למטה בעולם הזה, מתחברים ומתחתנים, זה לא חידוש. בעצם חזרנו למצב המקורי שלנו. להיות מחוברים, אוקיי? ואם תאמר, עכשיו על זה הוא שואל שאלה זו. ואם תאמר, הרי שנינו. הרי למדנו, אין זיווג אלא לפי מעשיו ודרכיו של בן אדם. חז"ל אומרים לנו שהזיווג זה לפי המעשים שלנו. אז מה? לכאורה, אנחנו אמרנו, אנחנו אמרנו שהזיווג הוא, שהזיווג הוא כבר קבוע מראש. השידוך שלנו כבר קבוע מראש. מה אנחנו בכלל מסתבכים עם זה? אין מה לעשות, אין, אי אפשר לפספס. אותו נשמה שהייתה מחוברת אליי למעלה, היא הנשמה שנתחברת פה למטה ואיתה להתחתן. אז איך אתה בא ואומר לי שהזיווג זה לפי המעשים והדרכים של הבן אדם? זה לא מסתדר. כי לפי זה יכול להיות שכן, הזיווג או לא יגיע, או שיגיע זיווג לא טוב, ואם המעשים לא טובים, הגיע זיווג לא טוב. אומר הזו, אכן כך הוא ודאי. שאם זוכה ומעשיו כשרים, זוכה לאותו שהוא שלו, להתחבר בו כמו שיצא. זאת אומרת, אותה התחברות עם אותה נשמה שורשית שהגיעה מהעולם העליון, היא תלויה, אומר לנו הזוהר. אם אדם מחובר בצורה נכונה, טוב, פה, אני ירדתי לרמה הנפשית, אבל... אם הוא, מה זה אומר? שאם מעשיו כשרים, כן, אם הוא, סד, אם הוא מתנהג כמו שצריך, אז הוא זוכה לזה שהנשמה שלו, כן, תתחבר, הם יתחברו אחד עם השני, כמו שהם היו למעלה. אמר רבי חייא, מי שכשרים מעשיו, באיזה מקום יושב אותו הזיווג שלו? כן, איפה זה שכשרים מעשיו? איפה הוא ימצא אותו? <laughs> כן, איפה? בשניים שאין אחד, בשליש גן עדן, אצל השלט חמית הזאת, אצל פנויים פנויות, איפה הוא יושב? אמר לו, הרי שנינו לעולם עם קור אדם את נכסיו וכולו, בגדיו וכולו, ויישא בת תלמיד חכם, שתלמיד חכם, פיקדון של אדונו, הופקדו בידו. זאת אומרת, יש. איפה, איפה תמצא את הזיווג שלך אצל בת תלמיד חכם? כן, או אם אנחנו נשים, בנות, אז איפה הזיווג שלנו הוא יהיה אצל, אצל תלמידי חכמים? כן, אבל כאן כמובן שהיום, היום במציאות שלנו, זה לא דווקא חייב להיות ככה, כמובן. שנינו בסוד המשנה, כל אלו שבאו בגלגול הנשמות יכולים להקדים ברחמים את הזיווג שלהם. בעצם בא הזוהר מקשה כאן על, על, על אותו עניין שאמרנו שאין מה לעשות, זה דבר מלמעלה. אז איך באמת אתה מפסס? איך אפשר לפסס? עכשיו הוא, הוא בעצם הולך להסביר לנו מה זה הרעיון הזה של מי שכשירי מעשה ומי שלא כשירי מעשה. באיזה מציאות? כן, זו הסיבה שהיום זה לא ככה. איזו מציאות יכול להיות שאדם לא יזכה לזיווג שלו? שימו לב מה הוא מסביר. אז כמו שאמרנו, אלו שבאו בגלגול הנשמות יכולים להקדים ברחמים את הזיווג שלהם. ועל זה התעוררו החברים שאמרו, אין נושאים נשים במועד, אבל מקדשים, שמא יקדימנו אחר ברחמים. חז"ל אמרו שבמועד, זאת אומרת בחג, אנחנו לא עושים נישואים. זאת אומרת, אנחנו לא עושים מה שהיום אנחנו, בחופה, אנחנו בעצם עושים שתי פעולות, זה צריך להכיר, אני אומר את זה במהר מוסגר כי זה קשור לעניין. בעצם היום, בזמן החופה, קוראים שתי פעולות הלכתיות, גם קידושין וגם נישואין. בעבר, שתי הפעולות האלה היו נפרדות. זה היה מתחיל כקידושין, ואז מה היה קורה בקידושין? בעצם האישה נאסרת על כל העולם, אבל היא עדיין אסורה גם על בעלה, כי עדיין, הם עדיין לא התחתנו ממש, הם לא נישאו, הוא רק קידש אותה, זאת אומרת, הוא הבדיל אותה מכל העולם, כן? אף אחד כבר לא יכול להיות להתחתן איתה. אבל הוא עדיין לא מותר עליה. והדבר הרבה זה היה נישואין. נישואין, זה היה המציאות שבו הוא כבר מותר עליה, ואז היה הפרש של בערך שנה בין הקידושין לנישואין, שהיא גרה בבית אביה, והיו מתארגנים, וחורו, ואז אחרי שנה בערך הם היו מתחתנים. ככה זה היה פעם, היום איחדו את זה, לכן אנחנו לא שמים לב לזה, אבל בעצם קורות פה שתי פעולות הלכתיות. וזה מה שחז"ל אומרים, שכשיש חג, כשיש מועד, אנחנו לא עושים נישואין עליו. זאת אומרת, אותו מצב שני, שבו האיש שכבר קידש נהיה מותר על אשתו, כן, או אשתו נהיית מותרת לו, לא. זה אנחנו לא עושים בחג. אבל קידושין, זאת אומרת להבדיל אותה מכולם ולשייך אותה רק אליו, זה כן עושים. למה? למה מקפידים דווקא לעשות על זה למרות שניסויים לא? שמא יקדימנו אחר. מפחדים. יכול להיות שעכשיו אתה מעכב את זה, ומישהו יתפלל בינתיים ויתפוס לך את הזיווג. כן? קצת מלחיץ. לפי זה, כן יכולים לתפוס את הזיווג. צריך למהר. צריך להזדרז, אי אפשר ל... ל... להיות בשנטי, רגועים. צריך... כן, הנה יש אופציה כזאת. ויפה אמרו. עכשיו בא הזוהר ומדייק. הוא מדייק ומסביר לנו מה הכוונה בזה שאמרנו. מה, כל אחד יתפלל, הוא יחטוף לי את הזיווג שלי? לא, אז כמובן שזה לא כך. בא הזוהר ומדייק, אומר לנו... מי יקדימנו? שמא יקדימנו האחר ברחמים. אומר לנו הזוהר, ויפה אמרו, האחר דווקא. מה זאת אומרת אחר? תכף הזוהר ימשיך להסביר לנו מה זה אחר, ועל כן, כשקשים זיווגים לפני הקדוש ברוך הוא, ועל כל פנים ודאי כי ישרים דרכי השם כתוב. עכשיו הוא יסביר לנו מה זה אותו אחר. רבי יהודה שלח לרבי אלעזר אמר, הרי סוד הדבר אני יודע. סוד הדבר יודע אני. אבל... אלו שבאו בגלגול הנשמות, מאיזה מקום יש להם זיווג? שלח לו, שלח לו, כתוב מה נעשה להם לנותרים לנשים, וכתוב, לכו וחטפתם לכם, וגומר, הנה, כתוב שאפשר לחטוף למישהו אחר. פרשת בני בניינים מוכיחה, אבל זה שנינו, שמא יקדימנו אחר ברחמים. עכשיו שימו לב לציור מתי זה קורה. מתי מישהו יחטוף, יכול לחטוף למישהו אחר את הזיווג שלו? וכי אותו אחר, אין לו בת זוגו. מתי יש מציאות כזאת, שהרי למה לא שהוא יחטוף למישהו אחר? שיתפלל ויקח את הזיווג שלו. לא, יש מציאות כזאת, שאותו אדם, יש פה איזה נשמה שמסתובבת פה בעולם, והיא בלי זיווג. אם היה לה הייתה מתחתנת עם הזיווג שלה. אז למה, למה היא, היא תתפלל ותחטוף למישהו אחר את הדיווג? למה? כי לה בעצם אין דיווג. עכשיו הזוהר מצייר איזשהו ציור מסוים, שזה אחד הציורים כנראה, או אולי הציור הבלעדי, שזה יכול לקרות מצב כזה בכלל, ותראו כמה זה לא שייך לדור שלנו היום, כנראה. תראו. אבל תמצא זה כגון בן אדם שנשא בת זוג. אדם התחתן. ולא היו לו ממנה בנים ומת. כן, אדם התחתן, לא נולדו להם ילדים, והוא מת. יבוא אחיו וייבם את אשתו וייוולד לו ממנה בן. היה פעם, היום כבר לא עושים את זה, בדור שלנו לא עושים את זה, אבל פעם איש שהתחתן עם אישה ומת לפני שנולדו לו ילדים, יש מצווה על אחיו לייבם, זאת אומרת להתחתן עם אשתו, עם האלמנה, ולהביא, לקיים את הזרע שלו, כן? שייוולד ממנה ילד, ייוולד ממנו ילד. אז קרה הסיפור הזה, ונולד באמת בן. זה הבן הוא המת שחזרה נשמתו לעולם. זאת אומרת, הבן שלו נולד מזה, זה אותו בעל, כן? האח של אותו אחד שהתחתן אחרי שהוא מת. התחתן עם אשתו. אז אותו בן שנולד להם זה הבעל הקודם, אחיו, שמת, והוא חוזר לעולם ונולד לתוך הנשמה. עכשיו, מה קורה? זהו אחר. אותו בן, זה נשמה שהוא אחר. למה? שאין לו בת זוג. כי מי הנשמה שלו? מי הנשמה המקורית שלו? הנשמה המקורית שלו זה הרי מי שהייתה אשתו מקודם, ומי? הוא בעצם עכשיו אימא שלו. ולכן, הרי הוא לא יכול להתחתן עם אימא שלו, ולא לא שייך, ולא אפשרי מבחינה הלכתית גם. אז המציאות הזאת, זה שהנשמה הזאת, שתי, שתי הנשמות נמצאות פה בעולם. זו נשמה שהיא בעצם נשמה אחת, אבל זה כרגע במציאות, בסיפור, איך שהנשמה התגלגלה לעולם, זה אמא ובן, והם לא יכולים להתחתן. ממילא הוא מסתובב פה בעולם, והוא לא יכול להתחתן עם אף אחד. כי... למה? כי הוא לא יכול להתחתן עם נשמה שהיא לא לו, זאת אומרת, הוא, הוא חייב להתחתן עם נשמה שלו, אבל בגלל שהוא לא, לא יכול להתחתן עם, עם הנשמה שלו, לכן עכשיו אותו אחד, וזהו שמא יקדימנו אחר ברחמים, שיכול להקדים אחר לשאת אשתו של זה ברחמים ובתפילה. אדם כזה שאין לו נשמה, הוא יכול לחטוף לנו את הנשמה שלנו. ואף על פי שאמרתי לך שיכול להקדים ברחמים, כל המקום הזה של ההקדמה זה לא בכל מחיר, לא כל פעם הוא יכול. אלא מתי? הוא לא יכול אלא אם בעלה רשע והוא צדיק. אם אותו בן, שנשמתו, החצי השני שלו לא נמצאת כאן בעולם, הוא צריך להיות צדיק, צדיק ממש, ובעלה של אותו נשמה, כן? אותו הנשמה שמסתובבת שם בעולם, החצי שלה הוא רשע, וזו המציאות, רק בקונסטלציה הזאת, רק בציור הזה, הוא יכול להתפלל ולחטוף לו, לאותו רשע, לחטוף לו את אותה אישה, נשמה שהיא בעצם לא שלו. אמר רבי יהודה, זאת היא האמת. הכוונה שקשים זיווגים לפני הקדוש ברוך הוא. אשרי חלקם של ישראל שהתורה מלמדת אותם דרכי הקדוש ברוך הוא, וכל נסתרות ואוצרות שגנוזים לפניו, כמו שכתוב תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. אשרי חלקו של מי שיעסוק בתורה ולא יפרוש ממנה, שכל מי שיפרוש מהתורה אפילו שעה אחת. כמו שפורש מחיי העולם, שכתוב כי הוא חייך, חייך ואורך ימיך, וכתוב אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. זאת אומרת, מה יוצא לנו מסקנה? המסקנה היא די פשוטה. ראינו באיזו מציאות, מציאות המקום הזה של מישהו שיכול לחטוף את הדיווג, רק באיזה מצב זה יכול להתקיים, ואנחנו רואים שזה מצב מאוד מאוד רחוק. מאוד מאוד לא שייך לדור שלנו, כי היום אין ייבום. ולכן המציאות הזאת, וגם אחר כך, גם אם זה היה, צריך להיות ש... שהוא ממש צדיק, והיא... והשני, הבעל, שלו הוא חוטף, הוא ממש רשע. אז המציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד רחוקה, ולכן אנחנו, את מה שאמרנו בהתחלה, ממשיכים להגיד על הדברים האלה. אנחנו... צריכים לדעת דבר פשוט וברור. אנחנו לא יכולים לטעות ולפספס את השידוך שלנו. אי אפשר. כי הנשמה שלנו נמצאת כבר כאן, בעולם הזה, ואנחנו רק צריכים מה? אנחנו אפילו לא צריכים להשיג אותה. כן, יש מיל ראש כזה לפעמים. יש מין לחץ אם אנחנו חוזרים רגע לעולם הנפשי שלנו. יש הרבה פעמים מציאות כזאת שאנחנו מגיעים לפגישה ואנחנו נכנסים ללחץ מכל מיני סיבות. מה הלחץ שיכול להיות? או oh, וואו, תראו איזה השגחה פרטית. אה? זה אחד הדברים, אחד הדברים שאותה בחורה שאנחנו הולכים לקרוא את המייל שהגיע אל, אלינו ממש היום, עכשיו פתאום זה קפץ לי, נזכר לי, לפני כך וכך חודשים. אולי אפילו יותר, לפני איזה חצי שנה, אולי יותר, שהייתה בקורס שלנו, ו... ואחד הדברים שהיא שאלה, היא סיפרה לי, שכשהיא מגיעה לפגישה, אז אני בטוח שאתם תזדהו עם התופעה הזאת, היא מגיעה לפגישה, אם הבן אדם לא ממש מוצא חן בעיניה, או לא ממש מעניין אותה, אז אין לה בעיה, והכול בסדר, והיא רגועה, והכול טוב איתה. אבל אם, אם היא קצת, הוא קצת מוצא חן, פתאום יש מיד יש מין זה, והיא מתחילה להביא מקום שהוא מאוד מאוד לא, לא היא, מקום מאוד חיצוני שלה, והכול הולך ומסתבך שם, ו ומשהו לא מצליח, דווקא בגלל שהוא מצא חן בעיניה. והתופעה הזאת, אני, כן, אני בטוח שאתם מכירים ויודעים על מה אני מדבר, תופעה מאוד מוכרת, אולי לא אצל כולם, אבל אצל רבים, כי מה קורה? נכנסת מחשבה, וואי, זה טוב, יש פה משהו טוב, אז אולי אני, אני מפחד שאני אפספס. אני, אני רוצה להגיד את כל הדברים הנכונים, כדי שהיא תרצה, כן, או שהוא ירצה להיפגש איתי עוד פגישה, שהיא תרצה להיפגש איתי עוד פגישה, שאני לא אטעה, שאני לא אפספס, שאני לא אבריח אותה. ואת צריך לדעת, שאין לזה, אין לזה ביסוף ואין לזה מקום. למה? כי אם זו הנשמה שלך, אז היא תזהה אותך, ואתה תזהה אותה, והכול יהיה בסדר. ואם היא לא הנשמה שלך, אז ברוך השם שהיא אמרה שלום ולהתראות, או שהוא אמר שלא מתאים לו. כי זו לא הנשמה, וזה בכלל כלל גדול שאנחנו יוצאים מפגישה ולא הולך. מה פתאום להתבאס? מה פתאום שירד לנו המצב רוח? מה פתאום שניכנס לאיזה חוויה רגשית לא נעימה? מה פתאום? אנחנו צריכים להיות בשמחה הכי גדולה. הרי אם זה לא עבד, זה לא הלך, זה רק אומר שלא, שזה לא היה זיווג שלנו, זו לא הייתה נשמה שלנו. ברוך השם, מה, מה אתה רוצה, להתחתן עם מישהו שהיא ש... ש... לא שלך? אתה רוצה להתחתן עם מישהו שהוא לא שלך? זו לא הנשמה? ברוך השם, התקרבנו לזיווג האמיתי. וזה צריך לדעת, צריך להיות מאוד מאוד רגועים בפגישות לדעת, כי זו הנשמה, הנשמה שלי. אי אפשר להתחתן עם מישהו אחר, ו... ובעצם מה שזה אומר לנו, שאנחנו לא, יש לזה המון המון השלכות, אבל עוד השלכה מסוימת על העניין זה שבעצם אנחנו לא הולכים כדי להשיג, לא הולכים כדי לבדוק. כדי לתפוס איזה מישהי או כדי שזה יתחבר או לא יתחבר, אלא אנחנו הולכים לאתר. אנחנו הולכים למסע של זיהוי, של איתור, ועל זה אנחנו מדברים בהרחבה מאוד מאוד גדולה. בקורס שלנו סוד הקליק, איך לא לפסס שידוך טוב, שם בעצם אנחנו מסבירים איך כל, כל הראש הזה, איך זה יורד לפרטים, לפעולות ולמחשבות המתאימות תוך כדי הפגישות, באופן כזה שאנחנו לא הולכים... אנחנו צריכים ללכת למקום של זיהוי, לזהות את אותה נשמה. כן? גם לזהות את הצד השני וגם לאפשר לצד השני לזהות אותי, וזה מה שמעביר אותי לנקודה הבאה, באמת, האם בכל זאת אפשר לפספס? עובדה שאנשים לא מתחתנים, ועובדה שזה, שאנחנו עדיין לא התחתנו, ועובדה שזה מתעכב מעוכבי שידוך, אני מאוד לא אוהב את המושג הזה, אבל עובדה, זה קיים. מתעכבים, זה מתעכב. האם בכל זאת אפשר לפספס? התשובה היא כן, ודאי, אפשר לפספס. עם כל זה אפשר לפספס, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זה לפספס? לפספס זה בעצם אומר שאני לא מצליח להיות אני. זאת אומרת, מתי? בואו בוא, בוא, נשים את הדברים בצורה ברורה. מתי זה מתחבר? מתי הקב"ה מגלגל את אותו זיווג, את, את אותם שתי חצאי נשמות, ובעצם מזמן אותם אחד להיפגש אחד עם השני, והם נפגשים? מתי זה, מתי זה יקרה? זה יקרה כשאני אהיה אני. כשאני אהיה מחובר לעצמי בצורה שלמה. אז זה יקרה. וכשאני אהיה מחובר לעצמי בצורה שלמה, כשאני אאמין בעצמי ואהיה רגוע ואני לא אהיה עם מחשבות לא נכונות על עצמי ותפיסות לא נכונות, הרגשי נחיתות ורגשות לא נכונים של יאוש, ועצבות ומה יהיה איתי וזה לא, לא יקרה וכל מיני מחשבות, אתם יודעים על מה אני מדבר. כשהמקום הזה נמצא בתוך חוויה, זו בעצם מסכה, זה כמו אתם, זה כמו שהמחשבות האלה מטמטמות לנו את המוח והלב, ועליה... הן כאילו אוטמות אותנו והן לא מאפשרות לנו להיות אנחנו, להביא את עצמנו לפגישה, וגם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הרוחנית. וכשאתה לא אתה, כשאת לא את, את לא מחוברת לעצמך בצורה נכונה, את לא מביאה את עצמך באמת הפגישות. את מביאה משהו מוטרד, לחוץ, לא מספיק מעריך את עצמו, אז, אז בעצם הנשמה שם מופתרת. ממילא קשה לצד השני לזהות ולחשוף, כי אנחנו נזהה את עצמנו כשאנחנו נהיה, נהיה באמת אנחנו, וזו אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו. אנחנו דור חיצוני, אנחנו דור עם... שרות. יש לנו, הגענו, כן, גדלנו בכל מיני בתים, כל מיני עניינים, כל מיני תפיסות, כל מיני תפיסות זוגיות לא נכונות. יש לנו המון, המון, המון, המון קליפות על התודעה הזוגית שלנו. היום התודעה הזוגית בגלות מאוד רצינית. הזוגיות, הציור הזוגי הנכון, הוא בהסתר, הוא בהעלם. אנחנו לא יודעים מה זוגיות. אנחנו מפחדים מזוגיות, אנחנו רואים את הזוגיות הנפוצה, ואנחנו רואים כמה, כמה זה... בעייתי, וכמה זה קשה, וכמה זה לא הולך, וכמה גרושים וגרושות השם יעזור, וכמה... באמת, המצב על הפנים, ואנחנו... זה בצדק, אנחנו... קשה להיכנס ככה לקשר זוגי, גם בתוך עצמנו, גם עם המציאות מבחוץ. ולכן האתגר האמיתי שלנו, האתגר האמיתי שלנו, זה באמת להתחבר לעצמנו. ובכלל, באופן כללי, אני... כל הגישה... של כל התהליך שאותו אנחנו, אנחנו מלמדים ומדריכים בכל הערוצים, אם זה בהדרכות החינמיות, אם זה בקורסים, בתוכנית הליווי, אם אנחנו מחפשים את נקודת, את, את החץ, את הכיוון הכללי ש, שאליו אנחנו רוצים שתלכו, וזה בעצם הכיוון שיאפשר לנו לפרוץ את המקום הזה, זה שהתנועה צריכה להיות תנועה כלפי פנים. ורוב האנשים, כל הזמן מתעסקים כלפי חוץ. צורה טבעית, אני רוצה להתחתן, זה יוצא, להיפגש, לכת, מה יהיה? למה השדכנים לא עושים ככה, ולמה ההורים שלי לא אומרים ככה, ולמה כל הזמן אני מתעסק עם, עם האנשים החיצוניים לי, ולמה לא עוזרים לי מספיק, ולמה אני ככה, ולמה אין שידוכים, ולמה אתרי היכרויות אין, אין שם הצעות, וכל הזמן מנסים, וגם כשלא מתלוננים, אלא פועלים, אז פועלים ב... ב מתקשרים לעוד שטחני ועוד שטחנית ועושים תעולות, וצריך לעשות את הפעולות האלה, צריך, זה לא שלא צריך, ודאי. אבל התנועה העיקרית צריכה להיות פנימה. זאת אומרת, אדם חייב לעבור שינוי אמיתי, פנימי, בתוך עצמו, להגיע לאותה שלמות נשמתית, ורק כשהוא מגיע לאותה שלמות פנימית בתוך עצמו, הוא מתקן. את כל התפיסות על הנכונות, את כל המחשבות הלא נכונות שיש לו על עצמו ולגבי הזוגיות ולגבי מה הוא מחפש, ואת כל הסרטים שהוא עבר עם ההורים שלו, וכשהוא מתקן את היחס ההורי שלו, כשהוא לא כועס ולא מתרגז ולא עצוב, כשהוא מגיע באמת לשלמות פנימית וטוב לו עם עצמו, ואני יודע שכן, אנחנו מדברים על איזה אידיאל, אני יודע שזה לא פשוט, יודע, אבל זה הכיוון, כיוון העבודה. ופנימה אז, כאילו כשאני נכנס פנימה, אז הכול משתחרר. ואז כמובן צריך ללכת ולהיפגש ולעשות כלים בטבע ולהשתדל, אבל, אבל זה הצד החיצוני, זה כבר השו, הדבר השולי. לא זה העיקר, לא משם זה בא. זה בא מבפנים. ולכן כל כך חשוב לנו שתשומת הלב בתהליך החיפוש תהיה תשומת לב. לעבודה הפנימית של האדם עצמו, לעצמכם. זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים שמי שעושה את זה, פשוט הדברים נפתחים לו, הדברים קורים. כמו שמי ששמע את, ה... את מה שנטע סיפר לנו בשבוע שעבר, מי שלא יכול לשלוח לי הודעה ואני אשלח לו את הלינק להקלטה, סיפר לנו מה היא עברה, וזה באמת אה, דברים מדהימים מדהימים. אז, אה, זהו, עד כאן, יש למישהו שאלה? יש למישהי שאלה? יכול כוכבית אחת עכשיו לשאול אותי? כוכבית אחת, מה מתביישים? או שהיה כל כך ברור? כן, אני שומע שמישה על הקו? היי. היי. דיברת נאורה? שלום נאורה. מה זאת אומרת? אמרת יש מלאך שמסתובב, שיש יכול להיות שמצב שבן אדם לא יכול לקחת את הזיווג וכו' כאלה. אז הסברנו. המצב הזה קודם כל המלאך שמסתובב, הוא לא מסתובב, הוא למעלה והוא זה שמוריד בעצם את הנשמות. הנשמה היא למעלה נשמה אחת, כן? מחוברת, מזכר ונקבה, אבל שלמה, מחוברים. ו... ואז הקדוש ברוך הוא מחלק את הנשמות, כמו שאמרנו, לזכר ונקבה, ואז אותו מלאך בעצם מוריד את החטא הזכרי של הנשמה לגוף של איש, ואת החטא הנקבי לגוף של אישה. ואז הם מסתובבים פה בעולם, והם לחפש אחד את השני מחדש, אוקיי? זה בסדר הרגיל. אמרנו שהסדר הרגיל הוא שבסופו של דבר... מה אתה רוצה שמישהו יכול לקחת את הזיווג שלי בתור תפילה, משהו כזה? זהו, זה כל מה שהסברנו. שהמצב הזה שבו מישהו יכול לחטוף לי את הזיווג, הוא מצב שהיום לא יכול לקרות, כי זה מצב מאוד מאוד... הקטע הזה, כאילו, אתה אומר שהזיווג יכול להיות גם אחרי, בן אדם יכול להתגרש ויכול להיות הזיווג שלך. עוד פעם, כשאמרת שבן אדם יכול להתגרש, יעבור גירושים בשביל שיכול להיות שהוא, שהוא מאנשי זה לא הזיווג שלו, אבל רק אחרי שהוא מתגרש זה הזיווג. יכול להיות שיש מצב כזה. יכול להיות שיש מצב כזה, אבל אנחנו, מה שאני רציתי בעיקר להדגיש, זה שאנחנו צריכים להתנהל ב, ב, כמו יהודי פשוט, אחרי שהסברנו את הדברים מהזוהר, אנחנו, לנו צריכים, צריך להיות דבר ברור ופשוט. שמי שנתחתן איתו הוא הזיווג שלנו, הוא הזיווג שלנו. יש מה שנקרא, זיווג ראשון, זיווג שני, זה עוד... כאילו אין... שאין כזה דבר כאילו לשאול וזה, כאילו, אם הוא הזיווג שלך, אז צריך לקבל אותך איך שאת או מה שאת. וצריך להיות, זה הקטע של המשחק שלנו, וכל הדבר הזה שאתה אומר שהולך היום, החיצוניות. כן, בסופו של דבר, הנקודה היא שאנחנו צריכים להיות רגועים. אף אחד לא יכול לתפוס לנו את הזיווג, אנחנו מתחסנים עם הזיווג שלנו. מי שאיתו ניכנס לחופה וקידושין, זה יגלה לנו למפריע שזה ה... אם משחקת מיצית ולא באמת מה שאת, ואם את אומרת משחק דינסטנס, איך שזה נקרא, ולא קליק ולא טריק, אז זה לא יכול להיות זה וכדומה וכאלה. בדיוק. כמה שאנחנו יותר אנחנו, כמה שאנחנו פחות משחקים משחק. זאת אומרת, משחקים משחק ככוונה, מציגים הצגה. לשחק משחק זה טוב. כן, <אח> לשחק משחק ככוונה, משחק, כמו שהיינו יודעים, משתעשע, ליהנות, שזה יהיה תהליך מהנה, אני מאוד בעד. זה הדרך הכי, הכי אמיתית, הכי נכונה והכי מהירה למצוא את הזיווג, ליהנות מהתהליך, כמו משחק, לא לקחת זה כזה בטרגדיה. לנות, אבל בגלל שזה רק משחק אני יכול להיות אני באמת ואז לא לעשות הצגות. כן? לא, לא, להיות, לא לשחק כל מיני משחקים שהם בעצם לא מאפשרים לי להביא את עצמי. זה הנקודה. לא, עוד יש להם שזה דוחה את הזיווג. כמה שאנחנו לא אנחנו, ככה הזיווג שלנו יתרחק. זה לא שבינתיים מישהו יחטוף לנו אלא שנינו פשוט נמשיך להסתובב ולחפש אחד את השני. אבל אבל כשמרגישים חיבור זה, זה כאילו כן מסחררים אחד עם השני, וכשאין חיבור אז זה לא, אז כל אחד דוחה את השני, אני לא חושבת שזה אוטומטית וטבעיות, זה מגיע. זה עבודה. הנקודה היא שהחיבור הזה נמצא בפנים. גם, כמו כל התנועה הזאת שאמרנו, תנועה פנימה, היא באה לידי ביטוי גם בתוך התהליך עצמו, תהליך ההיכרות. היום ממוצע הפגישות עומד על פגישה 1-2, אחרי פגישה 1-2, 3, מחליטים שזה לא מתאים, ומי שהולך ככה, רוב הסיכויים... אבל אם אני נראה את זה בפגישה הראשונה שישר זה לא מתאים לי, מה זה אומר? זה אומר שאת כנראה מפספסת, שאם תמשיכי ככה, תודה רבה שם, אני מאחל לך שלא, אבל uh, אם תמשיכי ככה, אחרי פגישה אחת, שתיים, uh, נגיד שזה לא מתאים... כי אם אדם לא נראה, לא, לא היה משפחן, נגיד, מספיק טוב. כן, אז uh, רוב הסיכויים שאת מפספסת כאן. כי אי אפשר, אי אפשר לדעת אחרי פגישה 2, צריך להיכנס פנימה, והפנימה הזו לוקח זמן. ממוצע פגישות צריך להיות, לעמוד על 6-7 פגישות, כל, כל תהליך, לפחות שש, 7 8 פגישות. אבל אי, רב, למה, רב תהליך, למה לעשות תהליך כזה, להיקשר אחד לשני ואחר כך ל... ל... ל... ל... ל... ל... לגלות שזה לא זה בסוף? טוב, אנחנו, האמת, זו שאלה טובה, אבל... אני חושב שצריך להרחיב עליה, עליה במקום אחר, כי זה לא ממש ממש הנושא של השיעור שלנו היום, אבל הנקודה הפשוטה היא, בגלל שהנשמה היא נמצאת בעומק, לכן אנחנו צריכים לעשות תהליך של חשיפה, של היכרות, וזה דורש זמן. אי אפשר, כן, אנחנו, בגלל שזה עניין פנימי ונשמתי, אז אנחנו צריכים לעבור ממקום חיצוני ושטחי למקום פנימי ועמוק. ומקום פנימי ועמוק תמיד דורש זמן. ומילא, אם נשארנו בחוץ וזה לא מוצא חן, אז יכול להיות שעכשיו זה לא מוצא חן, אבל למה זה לא מוצא חן? זה לא מוצא חן כי אנחנו בחוץ, אבל אם תיכנסי פנימה, אולי שם בפנים, התמונה תראה שונה. ש... שם זה כבר יראה אחרת לגמרי. אל תסתכל בקנקן, שאלה שיש בתוכו. חז"ל תמיד מלמדים אותנו. זהו. אז כאילו אחרי שנקשרים ואחרי שמכירים אחד בשני זה פתאום יכול להיות לא זה וזה, וזה פוגע בשתנו אז כאילו אני מפחדת לחזור על זה. טוב, נה, זה... את שואלת, זה. את שואלת טוב, את שואלת טוב אבל אה, זה באמת נושא רחב וגדול באמת לעשות את זה בצורה נכונה באופן כזה שזה לא יפגע ושזה לא יוריד בהחלט טוב, אבל צריך תפ צריך <באמת> <ללמוד>. איך לעשות את זה. בסדר אז על אגב וואטסאפ אתה יכול לענות? שכולם שומעים אותנו. סליחה? כולם שומעים אותנו עכשיו? פה כולם שומעים אותנו, כן. בדיחות. <laughs> לא, אבל אז, אז על אגב אפשר להתכתב אישהי יותר. כן, כן, את יכולה שתשוב לי בוואטסאפ, אני אשתדל לענות לך. טוב. יופי, עוד שאלות? תודה, נורא. אז תודה רבה. ביי. עוד שאלות בנושא? אוקיי, okay. um, מי שיש לו אחר כך שאלות, יכולתי באמת uh, לשלוח לו את הודעה בוואטסאפ, אני אשתדל לענות. Um, אז בואו בוא נראה באמת מה קיבלתי היום, מישהי שבאמת עשתה עבודה, um, ממש פעיל שקיבלתי היום ב-4.51, היא כותבת ככה, היי ליאור, מה המצב? רציתי לעדכן אותך. שאני מתחתנת עוד שבועיים וחצי בעזרת השם. אין לי ספק שזה קשור בקשר הדוק לקורס השידוכים שלך. זאת הייתה אבן פינה בהתפתחות הזוגית שלי, שרק הלכה והתעצמה עם הזמן, והניסיון שרכשתי בדרך. כל התפיסה שלי לגבי איך שידוך אמור להתנהל פשוט השתנה מאוד. זכיתי בגיל 34 לקריאת ים סוף אמיתית. אני מאחלת לך שתראה. תזכה להמשיך לסייע לרבים ורבות בדרך כלל למציאת הדיווג שלהם ולחתונה. אין לי הרבה מילים, מילים לתאר את גודל השליחות הזאת שלך ואת העוצמה הגדולה שלה בביאת הגאולה הפרטית והכללית של כולנו. תודה רבה לאזור ויש שם כוח גדול, חזק וברוך. אז זאת באמת מישהי ש... האמת שהיא לא הייתה בתוכנית הליווי שלנו, היא עשתה קורס, קורס וידאו, לצייה עצמית, אבל כן דיברתי איתה קצת. כי כשהתחיל את הקורס, לפני שהתחיל את הקורס, ו... ורואים את זה פעם אחר פעם, זה פשוט אה, מדהים לראות שאדם שמתמסר למקום הזה, ובאמת מחליט לעשות שינוי בתוך עצמו, בתוך עצמו הוא... זה קורה, זה עובד. נכון, זה לא, זה, זה לא בבת אחת. הדברים, מכיוון שזה תהליך, זה תהליך. עכשיו, אז, אז, אז כמובן שהשינוי הוא הדרגתי, אבל זה לא, א', זה לא חייב להיות ככה, כי הרעיון הוא שבאמת בגלל שהמציאות הזאת, המתוקנת, החוויה המתוקנת, שזו אותה שלמות פנימית שדיברנו עליה, היא קיימת בתוכנו, אנחנו רק צריכים לחשוף אותה, לכן אדם שנוגע באותו מקום, אז הקב"ה יכול להביא את זה ברגע אחד ובשאט אחד, ברגע אחד. וגם היא, זה לא עבר הרבה הרבה זמן מאז, מאז שעשתה את הקורס, כמה חודשים. ו, וזה מדהים לראות פעם אחר פעם אנשים שבאמת עושים את אותו שינוי, מחליטים, מפסיקים להאשים את המציאות, זה העיקר. רוב האנשים שאני מדבר איתם ו, וכותבים לי, וככה אני רואה את, את, את, את הלך הרוח הכללי בציבור, כן, mm. מול המציאות הלא פשוטה הזאת, אז האווירה הכללית זה להאשים את המציאות. המציאות, זה נכון, זה גם אגב, לא רק בשידוכים, זה נכון גם בפרנסה. המצב הכלכלי הוא כזה, והמצב הכלכלי הוא כזה, ואי אפשר פה, והמדינה, ומחירי המילקי בגרמניה יותר זולים, וכל מיני סיפורים. אנשים שמאשימים את המציאות בחוסר ההצלחות שלהם, בעצם, בגישה הזאת, מנציחים את המצב שלהם. אבל אדם שלוקח אחריות ומבין שזה בידיים שלו, וזה לגמרי, לגמרי בידיים שלנו, הסיפור הזה. גם, לא משנה אם זה בריאות, פרנסה ובאנה, כן? באנה חיים ומזוני. לא משנה באיזה קו זה, אנחנו בקו של, של בנה, של בנים, של משפחה. במקום הזה גם כן... בידיים שלנו. למרות שזה נראה תל, שאנחנו תלויים בכל מיני אנשים, בכל מיני גורמים, בבחור בצד השני, בשדחנים, באתרי קרויות וכולו וכולו וכולו, אבל באמת באמת, זה בידיים שלנו. כי כשאדם עושה עבודה פנימית עם עצמו, ולוקח אחריות ומתמסר למקום הזה, אז, ושימו לב טוב, לא, הוא לא חייב להגיע ל... ל-100 אחוז להיות עני ב-100 אחוז, להיות במין מקסימום שלמות פנימית, ואז אני אתחתן. ממש ממש לא. אבל עצם זה שהוא הולך בכיוון הזה, לתהליך הזה, הוא מראה לקדוש ברוך הוא שאני הולך פנימה, שהגישה היא יותר פנימית. אני יוצא מהגישה החיתונית, אני מתחיל לעבוד ברמה הפנימית, בתוך עצמי, הקדוש ברוך הוא רואה את זה ומתחילה ליציאת הדשמיים המדהימה. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם. יש לנו עוד המון המון סיפורים על הדברים האלה, וזה פשוט קורה, ברוך השם. אז בגלל שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בעבודה הזאת ובתפיסה הזאת, אני לא יודע אם הספקתם לראות את הקורס מפת הדרכים להצלחה בשידוכים, כן? אם לא ראיתם עד הסוף, כדאי לראות. ומשהו שאני פשוט רציתי, אני פותח את תוכנית הליווי שלנו, את המחזור הבא של תוכנית הליווי שלנו, אנחנו פותחים אותה בעוד מספר שבועות. עדיין לא פרסמתי את פתיחת המכירה, את פתיחת הרישום לתוכנית לקהל הרחב, כי רציתי לתת לכם, לאלה שנמצאים בתוכנית הליווי, לאלה שקצת יותר צמודים אליי, לתת לי הזדמנות. מקבל את ההטבות ואת הבונוסים של מי שנרשם לתוכנית הזאת. אז אני אספר לכם קצת איך זה הולך להיות, כי בנינו באמת תוכנית מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאוד מובנית, שתאפשר לכם לעשות את העבודה הפנימית הזאת בתוך עצמכם, אוקיי? ולעשות פה שינוי פנימי. אין תוכניות כאלה, ממה שאני מכיר, אין תוכניות שנוגעות ברבדים שבהם אנחנו נוגעים בתוכנית. אז מה ש... איך זה הולך לעבוד. זה בעצם, אה, יהיו שם, זה, זה עובד בהדרכות וידאו, אתם מקבלים הדרכות ללמידה עצמית בזמן שלכם, אבל אנחנו בנינו כדי שזה... כדי לעזור לכם לממש את זה, כי הרבה פעמים היום-יום שלנו מושך אותנו לכל מיני כיוונים, בנינו סוג של מסגרת שתאפשר לנו ככה להיצמד לתכנים. אז התהליך בסופו של דבר הוא מושתת על... 12 מודולים, סליחה, 6 מודולים, 6 קורסים שעובדים על כל נושא בפני עצמו, תכף אני אגיד לכם מה הנושאים, וכל מודול, שבועיים נפתח מודול, ככה שבסך הכל כל התוכנית תהיה 12 שבועות. בכל, במהלך השבועיים אתם צופים בהדרכות, מקבלים חוברת עבודה לעבודה עצמית, ששם אתם מדייקים ועושים את העבודה ועושים את התרגילים, שולחים למשוב, בעצם זו תוכנית שהיא ליווי אישי, אני בקשר אישי עם כל אחד ואחד מהמשתתפים בתוכנית. אני עובר על התרגילים, שולח לכם את המשוב, אתם מחזירים לי, מדייקים את זה עוד פעם עד שאנחנו מגיעים לפעולות המעשיות הסופיות שאנחנו רוצים להוציא מכל מודול כזה, מכל נושא. ופעם בשבועיים, בעצם באמצע כל מודול, אנחנו נפגשים להדרכה קבוצתית, כמו שאנחנו עושים בעצם היום. כדי לשאול שאלות, לדייק את הדברים, להעצים את התהליך, לעודד אתכם, להלהיב אתכם, כי באמת שעושים את זה ביחד ועושים את זה בתור תהליך ועושים את זה עם ליווי, זה עושה את הדברים הרבה הרבה יותר קל, כי עוד פעם, הלבד, הוא, אני יודע כמה הלבד הוא לא פשוט, ואנחנו רוצים זה, לעזור לכם לעשות את זה ביחד. על מה אנחנו הולכים לעבוד בעצם, יש שישה מודולים, אני אומר את זה ממש ממש בקצרה, אני אשלח לכם אחר כך את הפרטים לגבי התוכנית גם בהודעה בוואטסאפ, אז ככה, מודול ראשון אנחנו עובדים על איך למשוך את הזיווג, זאת אומרת כל הנושא של לעורר את המוטיבציה הפנימית, ההתלהבות הפנימית. יודעים מה, במחשבה שנייה, אני לא אלך לפרט עכשיו, חבל על הזמן, זה כבר... אנחנו מדברים כמעט שעה, אתם בטח עייפים, אני אשלח את הכל שיהיה לכם רשום מול העיניים, אם תסתכלו על זה. אבל בכל אופן, אני רוצה גם לתת לכם הטבה. התוכנית הזאת עולה בדרך כלל 4,390 שקלים, שאפשר לחלק את זה עד ל-12 תשלומים ללא ריבית. אבל עכשיו אנחנו הולכים בעצם לאפשר לאנשים להיכנס לתוכנית. ולשלם רק 2,770 שקלים, אוקיי? זה יהיה באמת הנחה מאוד מאוד רצינית, 2,770 שקלים, גם את זה אפשר לחלק בתשלומים, אבל למי שירשם ביומיים הקרובים, בעצם לפני שאני פותח את ה... מה זה יום הקרובים? זאת אומרת, עד יום ראשון, כן? בעצם עד יום ראשון, רק לחברי התוכנית, אפשר יהיה להירשם בעוד הנחה קטנה, ובמקום 2,770 לשלם רק 2,570. ואם תחלקו את זה לחודש, מי שרוצה לעשות את זה בתשלומים זה ממש סכום מגוחך. ובנוסף, עשרה הראשונים שיירשמו, מקבלים בונוס, ליווי טלפוני שלי אישי, ייעוץ אישי שלי של שלוש שעות. אז זה עשרה ראשונים באופן כללי, ברגע שזה מתמלא, אני פשוט לא יכול, בגלל שזה גם ככה עבודה, משקיע המון המון אנרגיות וזמן בתהליך הזה, אז עכשיו הליווי האישי הוא מעמיס עליי עוד פשוט שעות שאין לי אותן, לכן זה מוגבל. טוב, חזרתי, עברה שעה והטלפון התנתק, אז זה מה שרוצים להגיד, ש... לכן אנחנו רואים את זה לעשר הראשונים שרשמו את הליווי הטלפוני, נשארו רק שבע, כי שלושה כבר נרשמו ברוך השם, אז מי שבאמת רוצה להירשם ויכול לעשות את זה היום בערב, זה הכי מומלץ. ו... אבל עד יום ראשון אני גם אתן הזדמנות למי שרוצה להצטרף וזהו, ובעזרת השם נעשה ונצליח, אני ממש ממש שמח שהייתם איתנו, אני אהיה זמין בכמה דקות הקרובות כאן בוואטסאפ למי שיש לו שאלות, מי שרוצה להירשם, מי שרוצה להירשם, יכול לעשות את זה כבר עכשיו וזהו, נאחל לכם בהצלחה רבה ושבת שלום, בשורות טובות, כל טוב.